Aaa Aaa Aaa Vancha kalpataru E bocch patita nam pavne bhyo namo nama kalau nastye nastye nastye gatiran köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Mai műsorunkban két témánk lesz, két beszélgetés, az első Gujás Ildikóval, aki én táncos, ő már itt ül velem, de most még nem szólal meg. Lesz sokára megint táncbemutatója, erről, illetve ennek kapcsán fogunk beszélgetni. És második beszélgetésünk pedig Kassai Melindával, Történt, ez felvételről megy, aki pszichoterapeuta, és Indiában részt vett egy kongresszuson, a spiritualitás és a pszichológia kapcsolatával foglalkozott ez a kongresszus, és ő érdekes módon magyarként egy indiai gyökerű, védikus gyökerű pszichológiai terápia, az ojda terápia képviselőjeként volt jelen. Hallgassanak bennünket tehát ma itt az India hangjában egészen fél tizenkettőig. ig Pretivarm, varum ma ne se bánj mese bhajare kausalya dasharatha kausalya mangalikal nashabhaya kagala Ivarum varum, bajare raguviram, raguvir. Well me. Really. tra Sírdiko ül itt velem szemben a stúdióban, az india hangjában. Témánk pedig, kiinduló témánk, csak hozzáteszem. Az, hogy ismét meg fogsz jelenni végre a színen, ritkán teszed, de azok mindig nagyon szépek azok az előadások. Te barátnátyám ott táncolsz, és március harmadikán lesz a következő előadásod, talán ez egy sorozatnak a része, és ahogy kivettem. Köszöntöm a hallgatókat! Hát nem tudom, hogy egy sorozat része, reméljük, hogy esetleg még egy sorozat része is lesz. A történet igazából úgy kezdődött, hogy, hogy pont itt a 11. kerületben a Fővárosi Művelődési Házban volt októberben egy előadásom, ami egy teljes nagy színpados, mi, miután az FMH-nak megvan erre az apparátusa egy, egy gyönyörű előadás volt. Nagyon sok mindenkinek tetszett, többek között a háznak is, és így, így ennek tulajdon két út irány nyílt meg előttem. Az egyik az, hogy, hogy a fővárosi művölési házba elindult egy kurzus, egy baratanatyam kurzus. A másik pedig az, hogy a Kalkuta trió részéről ott volt Molnár András, aki szintén végignézte az előadást, és így meghívott az ő Marci klubjukba egy előadásra, ami, amire most kerül sor március harmadikán hétfőn. Uh -huh. Én mindig csodálkoztam azon, hogy egy személyként, mert hisz egy, nincs mögötted egy stáb, vagy nincs egy, <höhem> nem tudom, egy színház, vagy valami, egy táncszínház, egy személyként milyen bátorság az, hogy, hogy színpadra próbálsz vinni egy egész estés műsort, Úgyhogy gyakorlatilag Magyarországon még az indiai zenét vagy táncot is alig ismerik. Hát néhányan vannak, akik azért még táncolnak, de azért nem lehet azt mondani, hogy olyan, mint a balett vagy a nem tudom én modern tánc, hogy hát sokan próbálkoznának vele, és, és összetudnának csoportokba állni. Ezt te hogy, hogy csinálod, és, és hogy mondjam, nem érzed a reménytelennek a dolgot? Néha reménytelennek érzem, de amikor, amikor egy előadáson ott állok és beszélek, vagy táncolok, és látom, hogy, hogy a közönség, sőt érzem, hogy a közönség élvezi és tetszik neki, és kapnak ebből valamit, a tapsból is ezt egyértelműen lehet érezni, de, de az utána levő beszélgetésekből is, akkor mindig meggyőzöm magam, hogy igenis erre szükség van és kell, Természetesen rengeteg munkát és energiát ö, igényel egy ilyen estének a megszervezése. Egyrészt a szervezés, másrészt pedig nyilván, nyilván az előadás is, miután én, én az összes előadásomra valahogy úgy tekintek, mint egyfajta ismeretterjesztő lehetőségre is, és, és rengeteget beszélek a táncról, a zenéről, a kultúráról, azért, hogy minél közelebb vigyem az emberekhez, és azt hiszem, hogy ez, ez eddig mindig sikerült is. Amikor egyedül vagy, és gyakorolsz, akkor tulajdonképpen mire gondolsz? Mert valahogy úgy képzelem, hogy például balettáncosokat szoktunk látni, hogy áll egy rúdnál a tükör előtt, és akkor ott gyakorol, de azért mindig van egy zongorista, meg néha van egy idős koreográfus, vagy valaki, azt mondja, hogy padod, ézzél, sessék, ezt igen. csinálni, azt csinálni, emelj a lábát, ide egy piruetta, hogy egy valaki, de neked nem mondja most senki, a mestered az, az sok ezer kilométerrel ára van. Igen, hát talán ez a legnehezebb része. Amikor tanítok, akkor én is ugyanolyan szigorú vagyok, és, és ugyanolyan határozottan már néha kiabálok, persze szeretettel azért, hogy, hogy meg hiszen egy borzalmasan nehéz műfa, és, és hihetetlen koncentrációt igényel, és ugyanakkor hihetetlen fizikai teljesítményt igényel, és ezért kell az, hogy a tanár folyamatosan sarkalja a táncost. <kül> Most ebben az esetben egyedül vagyok, és szerencsére hát azért négy év alatt, ha visszagondolok, mindig a, a fülembecseng a tanáraimnak a kiabálása, tehát ez már egy ilyen belső kiabálásá vált. Mm -hmm. Az az igazság, hogy, hogy én borzalmasan élvezem a, a, az egyedül levő gyakorlásaimat. Szerencsémre korlátlanul van lehetőségem gyakorolni egy, egy teremben, és és hihetetlen kreatív gondolataim is támadnak. Amikor kevésbé van kedvem, vagy energiám táncolni, akkor addig melegítek, addig, addig gondolkodom, addig mm -hmm. sarkallom magam, amíg ez a kedv megjön, hol berakom a zenét, és, és akkor ez meghozza a kedvemet, hol pedig érzem, hogy akkor most, most kifejezetten a technikára gondolok, és, és akkor ennek minden ízét próbálom élvezni, és és az az igazság, hogy, hogy szerencsére nem, nem látom ennek semmi hátrányát, sőt, inkább előnyét, hogy most, most immáron, így, így ennyi év tapasztalat után saját magam gyakorlok. A koreográfiában mekkora a kreativitásnak a lehetősége? Mégis csak egy klasszikus hagyományról van szó. Rengeteg lehetőség van. Ezt, ezt azt hiszem egy kicsit félreértelmezik itt Magyarországon, vagy talán egész nyugaton, a nyugati világban. Igazából nem magának a konkrét koreográfiának van egy szigorú struktúrája vagy, vagy hagyománya, hanem magának annak a módnak, ahogy megkoreografálok egy zenei darabot. Mert ugyanis arról van szó, hogy először is ott van maga a zenei kompozíció, ami már létezik. Ezek általában, ami mondjuk kifejezetten táncra íródott, volt négy, testvér, úgy hívjuk, hogy Tanjor Kvartett. Ők körülbelül 200-250 évvel ezelőtt éltek, és rájuk gondolunk úgy, hogy, hogy ők voltak mondjuk úgy a baratanatjam stílusnak a, a kiemelkedő alkotói, akik megújították ezt a Stílust. Igaz, hogy ez már létezik több ezer éven keresztül, de akkor, olyan, akkor a zene is és a tánc is olyan magaslatokba, olyan mm. uh, kreatív művészi magaslatokba jutott, hogy, hogy az ő nevük mind a mai napig nagyon fontos. Ők és ilyen módszertnak számítanak? Talán, talán Mozartnak, és is, inkább list, vagy hogy mondjam. Tehát. Mert, ö, ugye rengeteg, nem annyira népszerű, hanem inkább... Ez, akkor az őkorukban igen? rendkívül népszerűek voltak, uh -huh. és királyi udvarokban uh -huh. helyezkedtek el, mint, mint udvari zenész és táncmester, uh -huh. és rengeteg ö, tulajdonképpen ők arról híresek, hogy az a fajta technikai rendszerezettség, ami ma jelen van a táncban, mind, mind a technikában, mind pedig a repertoárban, tehát amit mi ma előadunk színpadon, az mind az ő nevükhöz fűződik, és rengeteg mm -hmm. ilyen zenei kompozíció fűződik az ő nevükhöz, és gyakorlatilag ezeken az alapokon koreografálunk ma. Tehát ezek, ezek megvannak ezek a zenék, le vannak írva, <kül> megtalálhatók könyvekben, ezen kívül egy nagy részük persze nem, és, és ez, ez szájhagyomány útján öröklődött tovább, és tanítvány ö, láncolaton keresztül, és vannak ma is ö, ö, egészen és e századi és e-századi éppen modern ö, zenei kompozíciók is. Tehát ez ugyanúgy zajlik, mint mondjuk itt, hogy, hogy, hogy igazából zenére táncolunk, nem pedig a csöndre. Tehát ez nagyon fontos, hogy valaki, aki táncol, vagy ne Isten koreografálni szeretne, hogy zeneileg ugyanolyan képzet legyen, mint, mint Táncban. Most ez a négy testvér ugyanolyan képzett volt zenében is és táncban is, ők felállították ezt a struktúrát, hogy hogyan tanítsuk és hogyan adjuk elő a táncot és rengeteg zeneművet komponáltak, és ezek a, szolgáltatják a, az alapanyagot. Na most ennek van meg a hagyománya, hogy erre hogy építek föl uh -huh. egy koreográfiát. De ez már az egyéni kreativitásnak, minden mesternek az ízlésének, ö, sőt, több a, a, a táncosnak, a képességeinek a függvénye, hogy most pontosan azért ott mi fog történni. Tehát adott esetben, ö, hogyha, hogyha például úgy érzem, hogy bizonyos mozdulatot, poszt nem tudok megtenni, vagy azt a poszt mondjuk a tanítványom nem tudja megtenni, akkor nem azt tanítom, hanem egy ahhoz hasonlót, amivel azt kiválthatjuk. Mert tulajdonképpen ez... neked valamit kifejezned kell a tánca, ez nem egy sport teljesítmény, amiben Nem minden egy sport teljesítmény. Ja, egyáltalán, sőt, kell. különösen még indiai táncok vonatkozásában a, sem a barátnátyám nem, nem, nem a fizikai teljesítőképességnek a, a megmutatásáról vagy csillogtatásáról szól. Ugye két-két nagy része van a, a táncnak. Az egyik, amit, ö, ö, amire itt azt mondják, hogy tiszta tánc, ö, ezt angolból, tükörfordítással kapjuk meg magyarul ezt a kifejezést, ami nem egészen szerencsés, mert akkor én nekem mindig az jut el szembe, ha van tiszta tánc, akkor nyilván van piszkos tánc uh -huh. is. Ö, ö, ez tulajdonképpen egy ritmikus, ritmikai alapokra épülő virtuóz, tánc, ahol nem fejezek ki semmilyen szöveget. Nincs szövege ennek. Tehát nem ezt, fejezek ezt ki. lehet hasonlítani ahhoz, hogy csak próbálom, hogy magamban azonosítani, hogy a, ugye a zenébe, ami, ami ezek között a táncokhoz van, egy olyan bevezető rész sokszor, ahol ezeket a... hogy tudják, ezeket a... Rágákat, igen, a rágáknak a... a, a a, tehát így előmondják, és akkor a dobos utána játszik meg a érzék, tehát uh -huh. úgy kvázi ráhangolodnak, de akkor még nem éneklik el a szöveget, tehát a mondani való nem konkrét, hanem, hanem elvont, tehát zenei. Tehát ez is akkor egy ilyen elvont, ilyen Elvontabb, tánci. Igen, elvont igen. tánci, de ez tulajdonképpen uh -huh. a zenének annak a, a funkciójának felel meg, amikor a zenében ott van maga az ütőhangszer is, és az ének is ott van, csak nem szöveget énekel hanem szolmizál. Hát, ugye van indiai szolmizáció. Van. Igen, igen. Ez általában nem a darab elején szokott lenni, hanem valahol közben. Közben, közben. Uh -huh. Ami a darab elején van, az az alapana, vagy alap, mondjuk az északindiai uh -huh. zenébe, az mondjuk általában ö, kevésbé ritmikus. Uh -huh. És akkor miután a tánc az eléggé... Az a hangulat Az a hangulat, igen. az a rágának uh -huh. a, a hangulata és a rágának a, a bevezetése. Tehát ez, ez, ez a rész, amiről, ami, ami t -t -t, tulajdonképpen a zene és a tánc egymásra rímel, amikor nincsen konkrét szövegi ö, mondani való. Akkor, akkor ott az énekben szolmizálunk, vagy pedig dobszótagokat énekelünk abban a rágában, vagy pedig csak ö, szimplán recitáljuk, vagy még az sem csak a, a dobszól, és... Ö, Ö, hozzá pedig ö, táncoljuk ezt a ritmikusat. A másik része pedig az, amikor szöveget énekelünk, és akkor azt fejezzük ki kifejezően. Te választottál nekünk egy, egy illusztrációt zenében, ez mi lenne? Ez most ö, speciál az a rész lenne, amikor egy szöveg van, és azt fejezzük ki egy bhajan, egy indiai bhajan. De amit most hallottunk, ugye ez a hosszabb bevezetés, ez volt az alap. Igen. Nagyon is érdekes, hogy ez alap. Az azt igen, igen, igen, igen. Az Tehát ez adta meg a rágának a hangulatát, és utána, amikor elkezdett énekelni, akkor a szövegben is ez a hangulat visszatükröződik, igen. és igen. a táncban is. Igen. igen. Most amíg ez az alap megy, addig te, mint táncos egyébként, te is a mozzolataiddal, ezt az érzelmére angolódást mutatod be, vagy ilyenkor még csak csöndbe vagy tulajdonképpen mi szokott történni? Mert ezek azért nem szoktak mindig ilyen hosszúak lenni. Koreográfiától Igen. függő. Van amikor, van, amikor erre ugyanúgy megteremtjük a hangulatot. Itt például konkrétan az történik, hogy arról szól a dal, hogy Krishna és a gópik a Ján partján együtt vannak, és ott játszanak, Krishna fuvalázik. Tehát itt mondjuk az alap alatt... Azt festem le ezt a környezetet, uh -huh. ami ott van, tehát a fákat, a folyót, a folyót uh -huh. azt a természeti környezetet, uh -huh. ami, ami ott megtalálható. Ez, tehát ilyenkor be lehet kapcsolódni, de van olyan, amikor, amikor rövidebb az állapana, tényleg csak egy zenei hangulatot fest, vagy bizonyos struktúrái koreográfiáknál, ott nem csinálunk semmit a, az állapanára. Mert Te van ami sokkal, hogy mondjam, csak elbeszélőbb jellegű, tehát nem, nem egy mondjuk egy, ez egy vers, amiben gondolom ez egy, egy, egy hangulatról Tehát ez, ez de itt van, van mondjuk, konkrétan szó, Mondjuk a Ramajánában például egy történet van, ugye a, a beszélgetésünk elején a Ramajánából hallottak egy részletet, azt nem mondtuk, de az egy hosszú, epikus történet, tehát ott végül is mindig valami történik. Azoknál a, azoknál a koreográfiáknál, vagy, vagy zenéknél, ahol, ahol valamilyen konkrét történetet mesélek el, akár eposzból, akár egy vers, verset interpretálok, ott mindig van lehetőség arra, hogyha van egy ilyen alapana rész, akkor arra valamilyen abinaját, tehát valamilyen kifejezéstől. Ő, alkalmazzak, viszont azoknál a daraboknál, <coughs> ahol nincsen szöveg, tehát ott szolmizációval fog történni, vagy pedig csak solukat tud, de azért van egy rága, Ö, nyilván, mert a zenei kompozíció egy valamilyen rágában íródott, ott miután nincsen semmiféle ilyen konkrét kifejezendő szöveg és hangulat, ott, ott nem, nem szoktak semmit sem mutatni az alaponára. Az előbb említette ezt a négy testvért, igen. Amilyen kvártett volt ők? vagy kvártett. kvártett. Vagy Tandzsávúr kvártett, hogyha Tehát ők értek körülbelül az 1800-esek 11... elején Igen. valamikor. Igen. És ők táncoltak is, és és ők mesterek is. voltak, ők soha nem táncoltak, nem? mert hagyományosan <coughs> férfiak voltak a tanárok és a zenészek, és nők voltak, mondjuk az énekesek, oh. esetleg vína játékosok és a táncosok. Férfiak hagyományosan nem táncoltak, csak drámákban. Ez van. egy új dolog akkor, egy férfiak is táncolnak? Igen, ez egy új dolog. Oh. Pontosabban olyan szempontból régi kori dolog, hogy, hogy két külön, műfajt. De mint mester, bocsánat, ők megmutatták, meg tudták nem. mutatni? Nem. Meg tudták ja, de mutatni, érdekes. de nem Aha. feltétlenül mutatták uh -huh. meg. Én is ezért igyekszem a tanítványaimnak minél kevesebbet mutatni, ami persze hát nem sikerül, mert a végén csak felállok és megmutatom, de az az igazság, hogy, hogy jobb, hogyha nem mutatjuk, és pontosan ez volt a régi nagy mestereknek a, a hihetetlen értéke, hogy ők nem, nem álltak föl, és nem adtak egy kész mintát a, a táncos elébe, hanem minden táncos a saját maga egyéniségének, karakterének, fizikumának megfelelően fejlődött ki, és, és csinálta ezeket a mozdulatokat, és adta elő ezeket a mozdulatokat, és ezért volt minden egyes táncosnak egyénisége, azon belül, hogy mindenki Baratan atyam táncos volt, ugyanazt a mifajt képviselte, de minden táncosnak megmaradt a saját egyéniség. Én mondjuk erre talán egy példát hoznék itt a mi környezetünkben, hogy mondjuk minden színész vagy, vagy énekes ugyanúgy, a, amellett, hogy mondjuk elé, elmond egy verset, vagy, vagy alakít egy, egy ö, színházi alakításban vesz részt, akkor is azért... Minden, minden színésznek megvan a maga karaktere, a maga egyénisége, ami azért valamennyire átsüt a szerepen keresztül. Ugyanez igaz ezekre a, a táncos nőkre is, és ezért ez a négy testvér tulajdonképpen zenész volt, zeneszerző volt és táncmester volt. Uh -huh. Tehát ők nem adtak soha elő. Ez egy nagyon izgalmas dolog, de akkor van-e a táncnak egy olyan oldala, a, a gyakorlásnak, ami, ami megint csak ugye magamban a, a, a balettermet a, a rúddal, amikor hát egyszerűen alap ö, mozdulatokat hát begyakorolnak ez mennyire van jelentben mert ahhoz nyilván nem kell a mester, hanem az egy, egy tanár kell, egy edző, úgy mond, aki... Ahhoz aki... a mester kell. Aztán, az is a, a mester, mester A mester ül, és van egy úgynevezett nevű fa darab, amit egy másik, egy ilyen fa rúddal és üt, az ő ő most, mondjuk, és... hogy ő megmutatná, ő eléri azt, hogy hogyan tegye a lábát, Igen. hogyan a mozdulatokat, Igen. hogy csinálja. Igen. Igen. Ez tényleg mester kell. Igen. <laughs> Nos, téged segít -e az, hogy te nem csak a táncot, hanem a zenét is tanultad, sőt, tehát eredetek te zenész is vagy, Igen. hogy amikor táncolsz, akkor akkor egyszerre a másik oldal már úgy értem a partner, tehát a zenészeknek a szemével is tudsz látni, vagy fontos -e ez egyáltalán? Ez rendkívül fontos. Mm. Talán, talán Bálaszaraszfati jut ilyenkor az eszembe az egyik legnagyobb táncos táncművész, és ő volt az, aki tulajdonképpen egy olyan családból származott, az ő nagymamája egy nagyon-nagyon híres vína művész volt, és maga Bálaszaraszfati is kitűnő zenész volt, kitűnően tudott énekelni. És ő volt az, aki egyszerűen minden nyilatkozatot. Nő, nő volt, nő volt. Ő egy dévadászi volt, tehát ő egy, egy, egy hivatásos, rituális táncos volt. És ő volt az, aki minden, minden megnyilvánulásában, minden nyilatkozatában a, a zenének a, az elsődlegességét vagy fontosságát hangsúlyozta. Én láttam tőle egyszer még kint egy felvételt, ami úgy kezdődött, hogy ugye szokás szerint ültek a, a zenészek oldalt, és a táncos, ez esetben Választar Aszvati állt középen, és nem táncolt semmit, viszont így oldalra tette a kezét, és énekelt egy gyönyörű állapán át, mert az előbb hallottunk. És utána pedig átvette az énekes a, a, az éneklést, és ő pedig a, táncolt. Tehát ez, ez, ez már maga számomra nagyon meggyőző volt, és ebből talán érthető is, hogy, hogy, hogy a, a zene és a tánc itt különösen a baratanatjam kapcsán hihetetlenül szorosan összefonódik, mm. és, és borzasztóan segíti a zene, a táncnak a megértését, ugyanis már rögtön az első lépéseket mi ritmikai, metrikai alapokkal tanuljuk. Tehát rögtön a, az alaptempó annak a duplája és a, a, még annak a duplája is, ezt rögtön meg kell tanulni egy diáknak. Tehát minden mozdulatot eleve három tempóba tanulunk. Ezen kívül olyan ez, bocsánat, ez egy roppant, már nem akarok mindenbe beleakaszkodni, csak nagyon, nagyon tetszik a dolog. Ez azért van, hogy megértsem, hogy ha meg tudod csinálni gyorsan, meg négyszerűen gyorsan, akkor az alapgyorsaságot, amiben majd kell csinálni, azt tökéletesebben tudod csinálni, vagy pedig kell a gyorsat is csinálni. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye, vannak részek, még nagyon gyorsnak kell. Ez lenni. egyfelől azért van, mm. hogy, hogy, hogy meg tudjam csinálni a gyorsat is, meg a lassút is, mm -hmm. meg, meg másfelől azért is van, mert ebben tulajdonképpen egyfajta ritmus érzéket építek mm -hmm. ki és a, a dél hát indiai hát észak-indiai is, de különösen a dél indiai zene rendkívül metrikus és ritmikus alapú, hihetetlen kidolgozott a, a tála rendszer, és, és ezek a, ezért pontosan ezek a zeneművek is, és maguk a koreográfiák is ö, nagyon szorosan kapcsolódnak ehhez a fajta. A struktúrához is. Ahhoz, hogy, hogy erre később egy komplett koreográfiát tudjon valaki eltáncolni, már itt az alapoknál ebből, nem csak értelmileg is, de még inkább fontos, hogy érzésben tisztában kell lenni. Tehát tulajdonképpen ez olyan, mint most megint visszakanyalodok az itteni európai zenei képzésemre, hát mondjuk óvodás vagy kisiskolás kortól elkezdjük azt, hogy hogy az egyeletes lüktetés kialakítása, és akkor utána szépen megtanuljuk azt, hogy hogy nyolcad, negyed nyolcad, tizenhatod. Tehát hogy ezeket a, a elméletileg is tudni és, és, és ö, ö, magát az a ritmus érzés. Érzéket, a metrum érzéket is fejleszteni. Tehát igazából ezt a célt uh, szolgálja, mert hát erre később szükség lesz, különben elúszik az egész. Uh -huh. Külön lesz a zene és a tánc, és az pedig nagyon... Most kanyarodjunk vissza ahhoz az időponthoz, ami azért közeledik, mert ez tulajdonképpen holnap után van. Igen. Ugye? Igen. Én már el voltam már tévedvét a napokban, nekem kimaradt egyszer egy csütörtök, elveszítettem valahol, <gül> de most megvan. Tehát ez Hol lesz a te bemutatkozásod? Március 3-án, hánykor? Marci Bányi téri szabadidőközpontban lesz, a Kalkutatrió zeneklubjában este 7 órakor, és én fogom kezdeni, tehát 7-től 8-ig én lesz. 7-től 8-ig lehet téged ott látni, és mi lesz az, ami, ami, amit szeretnél bemutatni? Tulajdonképpen ez az őszi Fővárosi Művöldési Házi előadásomnak egy része, de miután az egy komplet másfél órás előadás volt ide, ez most azért nem fér be. Úgyhogy itt meg fogok ismételni néhány darabot, és ezen kívül még előadok egy másik koreográfiát, amit igazából eddig még nem adtam itt elő. Egyszer adtam elő vidéken, de Budapesten még nem. Tehát ez lesz egy uh, slókával induló tódai, a mangalom, ami egy uh, tipikusan uh, nyitó koreográfia. Utána előadok uh, a régi Tamil uh, irodalomból, ami tudjunk, hogy szangam irodalom egy verset. Ez, amely egy nagyon, hát ez nagyon nagyon, ez uh, Nagyon megnyerte sokak tetszését, uh -huh. az tulajdonképpen egy fiú és egy lány párbeszéde. És hát természetesen a szerelemről uh -huh. uh, szól. Az egyébként egy világi párbeszéd? Vagy pedig... Ez egy világi, mert tulajdonképpen igen. a szangamirodalom az, az, az világi, Ö, és utána pedig ez az előbb hallott bajan lesz, ami átvezet egy tillánába. Mert tulajdonképpen, egy mert tulajdonképpen az is szerelmes érzéseket fejez ki, mert Krisna és a Gopi igen, között igen, is. Igen, ott igen, a igen, igen, de ott, ott az már azért az isteni szint is igen. megjelenik ilyen. Amikor beszélsz, mi az. Mi az, amit te ezzel szeretnél mondani? Az egyik ugye, azt talán gondolom én, hogy megértsék azt, egyetem, mit csinálsz, de a másik, hogy van-e valami olyan, amit te tapasztaltál, vagy megkaptál, és szerinted ez egy érték, amit az emberek elvihetnének maguknak Magyarországon, és a tánc kapcsán nem csak elvont művészi dologra gondolok, hanem van -e egy olyan, nem szeretem ezt azt mondtad, hogy üzenet, mert nem hiszem, hogy üzengetni akarna az ember, hanem te te valami valamitől te nagyon lelkes vagy. Tehát valami, valamit, amikor tudom, hogy például téged nagyon, nagyon, nagyon szeret, például rám ajánlát, vagy valami. Tehát, hogy, hogy valami olyan szépséget vagy mélységet tapasztalsz meg benne, amit egy csak irodalmi érdeklődésű ember, vagy csak zenei érdeklődésű ember nem tud megragadni, mert csak a hangokra figyel, és nem azt a. Különleges érzelmet, ami mögött van, azt nehezen ne fedezi föl, vagy talán el is van zárva tőle. Magyarként az nyelv hiányában, stb. Igen. ez nekünk mindig probléma. Igazából arra törekszem, hogy minél inkább egyrészt odavigyem azt a, a terembe, a koncertteremben azt, azt a hangulatot, azt az érzést, ami mondjuk kint. Meg, megérinti az embert Indiában. Ez az egyik. A másik, miután ezeknek a, a szövegeknek egyébként pont a rámajánát adtam elő itt az FMH-ban, és is a Rámayánához is fog kapcsolódni ez a Tódaya Mangalam, tehát az első koreográfia, amit előadok. Ugye pont a Rámayáná is, de ugyanúgy, hogyha, hogyha Krishnára gondolok, vagy, vagy akár ö, a sivához kapcsolódó ö, történetekre. Mindegyiknek van valamilyen, hát ö, megint magyar szóval azt mondom, hogy filozófiai tartalma, vagy spirituális tartalma, ami, ami, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a teljes, teljes élményt ö, átélje a, mind az előadó, mind pedig a, a néző, és én ezt megpróbálom, lehetőleg egyszerűbben és érthetőbben, de mindenképpen nagyon intenzíven átadni a közönségnek. Tehát itt egy, itt egy minimum tripla élmény van, az egyik az a, a mozgásnak, a, a, vagy a látványnak, a koreográfiának az esztétikai élménye, a másik a zenei élmény, ami nyilván ettől szintén elválaszthatatlan, és a harmadik pedig, pedig ez a, a költészet, és filozófia, spiritualitás, tehát a lelki ö, ö, ajándék is, amit, amit ö, és utalánult mutatás, amit az emberek kapnak, ami, ami azt hiszem, hogy azért fantasztikus az indiai művészetben, mert mindig valami, valami jó, szép, tökéletes ö, felé irányítja az embert, és sohasem pedig valami ettől ellentétes irányba. Ez nagyon... Itt kéne most abba bajdunk? mert nem ismerek még egyet kérdezni, mert akkor meg, meg kicsúszunk el az időből. Még egyszer, akkor március 3-án, Marcibányi tériműülődési központ. Este 7 óra. Este 7 óra, holnap után. Igen. Hogy ez világos legyen, Gulyás Ildikót láthatják, ő fog barát a táncolni, és ezt a fajta szellemiséget próbálja majd megmutatni. Most itt ül, és nem szersen mondom, képes rá <gül> valóban élményt látni. Mi most elbúcsúzzunk. És köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm.